يا أيه الذيِنَ آمَنُ تك اللهَّه وَقولوا قَلا سَديد يصِح لمْ عما لك وَْفِي اللَك ذُنوبَك وَما يطعِ اللهه وَرسُلَهُم فَقد فازَ فَزن Amma ba'd fa in asdaq alhadith kitabullah ta'ala wa ahsan alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fin nar Zahwala pripada Allahu njega veličamo slavimo i od njega pomoć i utočište molimo utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših djela Jer koga Allahu puti, pravi put, on je upućen, a koga u zabludi ostavi nikomu, na pravi put ne može ukazati. Svedočim da nema drugog boga osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik. Kaže stvorite svijetovo u prevodu značenja ajeta: O vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, blizina sudnjeg dana je nagoviještena sa dolaskom posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Promjene koje će se nakon njegovog poslanstva desiti na zemlji, promjene su koje upravo Kur'an spominje i poslanika alaihi wa sallatu kao podstire nama i jasan znak da samo onaj ko bude iskreno vjerovao, dobra dijela činio i ustraja na pravom putu ko bude bio da će uspješno proći ovo svjetski ispit. Ovaj mejdan, mjesto na kojem se nalazimo i kako kaže stvoritelj nebesa i zemlje li ne bluakum, hejukum, ahsenu amela da vas iskušamo, ko će od vas više dobra činiti. Međutim, ljudski rod, kako primjećujemo danas dominantno, ne takmiči se u dobru. Jer smo proteklih dana bili svjedoci potpuno neprimjerenog ponašanja ljudskog roda, ali nas posebno što interesuje jeste ponašanje muslimana. Potpuno je neprihvatljivo i za nas neprimjereno da se za nemuslimanski praznik muslimanske države utrkuju koja će oboriti Guinnessov rekord u ispaljivanju raketa za Novu godinu. Potpuno neprimjereno ponašanje muslimana koje nakon toga rezultira pogibijom mladića koji u povratku svojoj kući nakon provedene noći u grijehu, gube svoj mladi život, a zasigurno da će biti pitani šta su radili i oni, jer su bili već punoljetni, ali će biti pitani i njihovi roditelji. Da li su išta poduzeli da ipak savjetuju svoju djecu da ne rade, ne ono što vidite na kraju uzrokuje njihovu propast i što je najgore hasirat dunija takvi gube i ovaj i budući svijet. Danas Allah zakoni i sačuva. Zato ćemo u današnjoj ždžumi živjeti kratko sa jednim hadisom poslanika sallallahu alaihi ve sellem i njegovim dijalogom sa Melekom Džibrilom koji je bio zadužen da donosi poslanicima Allahovu objavu. Na samrtnoj postelji se nalazi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem i dolazi mu melek Džibrila, on ga pita, hoćeš li silaziti na zemlju poslije moje smrti Džibrile? Našto mu Džibril odgovara, da, Sići na zemlju deset puta kako bih sa zemlje podigao deset ukrasa. Nakon toga poslanik, alihi salatu vaselam, ga pita šta će podići da mu ukaže. Zato, braćo, želim da dobro pratimo i da zapamtimo i da Allaha molimo da mi ne budemo u skupini ovih koji će biti lišeni određenih blagodati u periodu života na Dunjaluku. Prvo šta u podići, kaže Melek Džibril, poslaniku sallallahu aleyhi ve sellem, jeste ljubav iz ljudskih srca. Subhanallah. Danas u istinu su rijetki oni koji vole. Pogotovo su rijetki oni koji vole u ime Allaha. Da vole nekoga... Zato što on voli Allaha i njegova poslanika, alaihi salam, i zato što radi dobra djela i ponaša se lijepo. Većina današnjih ljubavi su iz ovo svjetskog interesa, koje i prestaju sa prestankom interesa. Zato je danas pokazatelj da se ljudi generalno, ali što je nama najžalije i najteže, muslimani međusobno ne vole dovoljno dobro. Što smo u međusobnim čak razgovorima ili raspravama potpuno isključivi. Što je vrlo loš znak. Jer poslanik, sallallahu alaihi veselam, nas je podučio nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. Volentu minu hatta tahabu a nećete vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli. Braćo, Ovo nije pitanje izbora, ovo je pitanje ispravnosti našeg vjerovanja. Ako se ne budemo međusobno voljeli, poštovali, uvažavali, onda je naš iman potpuno upitan. I prvo što je melek, džibril, što će podići sa zemlje, jeste ljubav. Ja molim Allaha da nas sačuva i da u naše srca stanuje iskrena ljubav, prije svega prema Allahu nakon toga prema njegovom poslaniku ve sellem, i prema iskrenim Allahovim robovima drugo kaže Melek Džibril podići ću sa zemlje bereket i doista ljudi danas imaju puno materijalnih dobara jesu li ikad ljudi bili i mučniji a manje zadovoljni da li smo ikada imali više tehnike a manje vremena Da li smo ikada imali veće kuće i stanove, a manje gostiju i manje djece? Nekada su naše dede i naše nane, naši očevi i naše majke obilazili rodbinu, obavljali teške fizičke poslove, radili na njivama i namaz obavljali i sve to stizali. Mi danas imamo i računare, i telefone, i auta, i avione, i vozove, i tako dalje, ali vrlo malo stižemo. I nema bereketa. Jer to je ono što će Džibril podići. Zato danas je prilika da dok je džuma, molimo Allaha da nam podari bereketu onome što nam je dao. Treće, podići ću samilost od rodbine. Subhanallah. Danas Dobar dio rodbine se susreće samo na dženazama. I na dženazi se kaže, sine, ovo je od tetke, te, te sin, ili ovo je, estagfirullah. Rodbina se malo obilazija, mi smo govorili da je rodbina, rahim, na arapskom, korijen rodbine je od korijena Allahovog imena, milostivi, samilosni, i onaj ko održava rodbinske veze, i Allah održava kontakt sa njim onaj ko kida rodbinske vezi, Allah kida kontakt sa njim. Ko želi da mu Allah podari bereketu i metku, zdravlje i dug život, neka obilazi svoju rodbinu. Trebamo se pozitivno mijenjati dio rodbine koji nam je blizu da zijaretimo, dio koji je daleko da je makar telefonom povremeno čujemo, ako želimo da imamo bereket i ako želimo da Allah Bude u prisnom kontaktu sa nama Četvrto Kaže Džibril Podićiću stid od žena Subhanallah Ako je žena odgojena Ako je žena stidna Ako je žena obrazovana Ona će s Allahom pomoći I odgajati Hajrli finu i lijepu djecu Kada žena izgubi stid Nažalost on da se spušta na nivo koji je ispod ljudskog dostojanstva. I nažalost danas svjedoci smo gdje su žene spremne zarad zarade vrlo oskudno, u oskudnoj odjeći se pojavljivati na javnim mjestima i što je najgore da imamo puno roditelja koji to uopšte registruju, niti reaguju, niti savjetuju, niti pokušavaju da sa lahom pomoći promijene stanje u svojim kućama. A kada nestane stida, tada već nastupa propast, jer je stid dio imana. Poslanik, s.a.v. je rekao ono što je ostalo od priješnjih naroda, od priješnjih poslanika je, ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. To je imate osobe koje niti se Boga boji, niti se ljudi stidi i onda sebi dopušta Svašta. Zato je bitno da vodimo računa o odgoju svojih čeri, o odgoju svojih žena, o onome što se može s Allahom pomoći pozitivno mijenjati. Peto, kaže Melek da će podići da darežljivost od bogataša. Subhanallah. Imate ljude koji isto kao da im je imetak Bog. Samo u njega gledaju, samo o njemu misle... Samo se na tom putu trude i imaju dojam kao da niko nakon njih taj imetak neće trošiti. A vi znate kada duša izađe iz stijela i onaj ko gasuli, on skine i posljednje komade odjeće koje smo na sebi imali. I ne možeš nahiret čak ni u odjeći, ništa od odjeće nećeš ponijeti. Niko od nas... Osim šehida. Oni koji presele kao šehidi, oni se kopaju u mezar u odjeći. A svi ostali će biti oslobođeni ovo svjetske odjeće, umotani u čiste, bijele, čefine i spušteni čisti tjelesno u zemlju. Kakva je duša, to će svako od nas odgovarati. Čovjek od ovoga svijeta ima ono što pojede, pa se razgradi ili prođe kroz njega. Ono što udijeli kao sadaku i ono što obuče, pa podere i ono što udijeli kao sadako. Dakle, tri stvari imamo od ovog svijeta. Zato, cijenjena braćo, kada imamo priliku da uradimo dobročinstvo, potrudimo se da uradimo dobro dijelo, a mi smo u periodu izgradnje džamije imali vrlo interesantne slučajeve. Jedan čovjek je priznao i kaže, nije mi žao u kafani da častim društvo i hiljadu mara kada me košta. Ali kad mi vi dođete za džamiju tražiti i sto maraka, kad hoću da dam drti mi ruka, mislim da je puno. I jedva da i ti sto maraka. Subhanallah. Nije nafaka svakome. Jedna e, muslimanska porodica je živjela pored nemuslimana i kako je umrla nemuslimanka, ono, e, kaže, pa nestalo je nafake. A ovi razumjeli da je nafaka kad imaš krompira, kad imaš graha, kad imaš... Ma kaže, nije nestalo nafake, eno, pun, puna magaza, kaže tamo. Oni kontali da je to na faka. Međutim, ono što je nama suđeno da mi pojedemo, da mi potrošimo, da mi iskoristimo, ni manje ni više nećemo uzeti. Ali ono što budemo kao sadaku udijelili, to je naš istinski imetak i naša vrijednost koju nosimo sa sobom i do e, sudnjeg dana kada će nas stvoritelj nebesa i zemlje zato to nagraditi. Šesto, Podićiću, podićiću, kaže Melek Džibril, strpljivost od fukare. To jest strpljivost od siromaha. Tako da siromaha, bez obzira što nema, neće htjeti da bude strpljivi, da radi, da se trudi, nego će pomisliti da mu je lakše da ukrade. Da mu je lakše da prosi. Da su sad profesionalniji i prosjaci. I što je najgore, ja sam primijetio na u prošlom hadžu kad sam bio, čak i na tim Mubarek mjestima, ako hoćeš nekom od prosijaka dat rijal, kaže, pa malo je to, de, pet rijala. Čak da i siromasi već počinju kalkulisat šta se i isplati i vi znate onu šalu kad je mujo prosio, a jedan imućni mu stalno davao novac i kaže, jednog dana nema Ovaj imućni ne daje mu više, kaže, eto, mu je sad počeo sam kuću pravit, pa ih kaže, samo ih leđa, kao biva, ti si meni, ispade dužan udjeljivati ono što si naučio. Fukara ili siromasi, ako izgube dostojanstvo i strpljenje, i ako se povedu za onim što je zabranjeno, to je vrlo opasna pojava. Sedmo, podićiću pravednost od vladara mislim da ovdje ne trebamo plaho komentarisati. Da danas imamo vladare, da nas Allah zakloni i sačuva, osim potpuno rijetkih primjera. A među prvima koji će biti stavljen pod Allahov hlad na sudnjem danu kada drugog hlada neće biti, jeste pravedni vladar. Da je tako lahko biti pravedan vladar, bilo bi sigurno daleko više. Osmo, podićiću skrušenost I pobožnost uleme, kod uleme, kod učenih ljudi, subhanallah. I ovo je doista pojava nad kojom se ulema dobro treba zamisliti. Jer dobar dio učenih ljudi se odvoji od naroda. Uopšte ne živi sa narodom, niti dijeli sa njima ono što narod preživljava, niti nastoji da im pomogne, a narodu je kako potreban savjet i potrebna konkretna pomoć. Deveto, podići ću Kur'an iz Mushafa. Mushaf je knjiga u kojoj je zapisan Kur'an. Da li će fizički nestati, ili će kao što je danas slučaj kod većine muslimana u svijetu Mushaf biti ukras na vitrini? Ova medinska štampa je tako lijepa, ali nažalost većina je drži u vitrini bez otvaranja, bez učenja, bez rada po kur'anskim, po kuranskim principima. Neki su skloni tome da tumače, dakle da... Nesta će tog dijela Kur'ana u, u praksi, u primjeni. Danas vrlo malo imate oni koji se u potpunosti pridržavaju kur'anskih propisa. I deseto, posljednje što će podići Melek Džibril, jeste iman iz ljudskih srca. To jest, ljudi neće u svojim prsima imati vjere. Njihova srca će biti prazna i postaće kamena tvrđa i od kamena jer ima kamenja koje se raspukne i iz koje grijeke poteku. Zato, draga i cijenjena braćo, u vremenu u kome mi živimo izloženi smo iskušenjima od kojih se možemo jedino, ispravno i adekvatno odbraniti ili njima odgovoriti ako budemo u džematu, ako budemo čuvali svoj namaz u džematu Ako budemo svoju porodicu usmjeravali prema džematu, prema zajednici muslimana, prema onome što je hajr. I zato molim Allaha uzvišenog u ovom časnom trenutku Mubareh petka da nas pomogne protiv našeg otvorenog neprijatelja šeitana. Da nas pomogne protiv šeitana i u ljudskom obliku koji nas odvraćaju od pravog puta. Da nas pomogne na putu pridržavanja iskrenih i ispravnih principa naše lijepe vjere, da slijedimo primjer našeg poslanika, salallahu alihi ve sellem, da volimo jedni drugima hajir i da se potpomažemo međusobno onome što je dobročinstvo i bogobojaznost, a da ne sudjelujemo u međusobnom neprijateljstvu i griješenju. Dragi Allahu, smiluj se nama i našim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. آمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم